إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي له فلا من ظل له ومن يضرر فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعلى أولا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد لازم دروة عندما يمتقنا الله وتجيد من السيد ذا تجدجنا كذن Pasha dhe salavatet të takojnë profetit tonë, sallallahu alaihi sallam. Sot do fillojnë me lejnë Allah më dhëruar për ato të qështje të cilat të kemi tërguar dhe kemi premëtuar në mësime dhe kaluara. Do fillojnë të qasim për ato portat e shëtanit të cilat ndikojnë të kënjëri ju. Ka një ndikim të kënjëri ju të madhë e shtyjnë të në humbje e shkëtërojnë të zemën dhe e qojnë të në zjarën në gjehnejemit në përfundim edhe përse në pamin e par disa për e tyre nuk duke problematike për njërë njërë dhe sot dhe fransi për një qështëri që në base në më dhe në pamin e par duke që nuk është problematike por njëtë temës si në shatë dhe veshëre se shumë për njërës dhe për më sëmë të gjithë ne, kemi nevojë të profitojnë për e sajnë. Dhe, kjo të që është i ledhe, është që është i atë në granit. Filua me bargun, së për bargun, është fillimi, dhe thelbi i problematikës njërë jutë. Baba i jonë, baba i juaj, baba i njërzimit, dojnë nga gjenetje vetëm për në granit. Dhe më thënë, Kërë një ka këshatë të cilë në fudin e ju në barkë bëhet shka këtë anëzirët nga gjëneti kjo të regodë që që është e nuk që ka thjeshtë që, që është e qënka që është e qënka o të fitosht e të humbëshë përndaj e shumë në në tishme Allah subhanët ta'ala ka thënë në Kur'an Ja johëllëri në amënu kulumi kulumi në të tajjibati ma rëzëknakum o shkuru lillahi kutum jau të abud Hani për i mjërsive të cilat ne ua kemi furnizuar dhe falenderojni Allahum nëse atë adhuroni. Hani për i mjërsive, në vëdhën kësh urdhe për i Allahum më dhuruar që besimtarit haj për i mjërsive të Allahus. Në urdhëri dhe sotë që është dëtyrë. Këndër besimtari e ka dëtyrë që të haj për i rizkët Allahus. Dhe nëse e leja të desë të vdesi haj që të gjunafqarë dhe gjithashtu që vëtë brazës i si vetës të ti, në mëndime në më të fakt të djetarve. Ndëko unisë më të të jetën, në cilat Allah i madhëruar në ordron që në të hamë. Mirë po Allah i madhëruar, më bastina ka orduar që në të hamë, në ka dhe dhe një urder tjetër, i që dhe i kofizon të ngërën me një sasit të këtuar, që mos mëndërë njëriju, që aje ka të drejtën në nërënës, haku fi. Qande Allahu subhanahu ta wa taala wa kulu washrabu wa la tusrifu inna hum la yuhibbu al musrifin. Fathaani pini dhe mosat te proni. Ai nuk i do ata qe te pronin. Shumëtan Allah subhanahu wa taala nuk i do ata qe te pronin. Es transmetuar me Zindjitin e saktë transmetimi e fakhu ka taksuj gjithashtu dhe Sheikh Albani, Ibn Abbas i ka thënë: Hani sa te dëshironi -vishni, shironi, po thot, hani, shironi, dhe vishni qëfar të dëshironi po qësë se ruani nga dytësit thot hanë qëfar të dëshironi dhe vishni qëfar të dëshironi po qësë se ruani nga dytësit thë e para është të primi edhe e të të të dytës të menimocia po qësë njëju në ngërin e ti dhe në veshjin e ti ruat nga të primi dhe nga menimocia atëhera, almovejkalejuar ati të ngëllën dhe veshjin përveçh në të dyrasët e cilat që njëri në shkatërim dhe i habim portën shetanit që i ta shprydzoj për qërët e zemër e njëriut fatikisht dhe të qeshtet ngrani dhe të qeshtet mazështore dhe që është një premirësirë të allot mazëruar dhe njëriu ka nevoj kundejt mjë, të mjësie të apërdorjet ma djeta mirë përdorjet dhe të mos e keqë përdorj dhe një për detyre që ka njëriu këndri kësa i mjësijë është a i të falenderojë Allah s.w.t. për të mjësi që të mosquhet për e të të cilët e kanë mëhuar mjësi në Allah më dhëruar dhe falenderimi thelbin e vetë e katek, ka tek përnimi mjësijit ka dhënë Allah s.w.t. të përnoshë Allah të ka bërë të mjësi të rësërton nga buhrejë se profetis s.a.w. ka thënë kjo thëtë Dhe të tregohet njësa gjithë të habëve, pasha të në dorë të të cilit, është shpirë ti imë është prej njërësisë për të cilën ju do përëtini. Dhe të tregohet pasë të kushë shkjo. Thotë, hia e freskët. Thotë, humët e freskët dhe ujë i stohët. Hia dhe mundën dhe ka qenë hia, thotë e në kondicionerët dhe janë gjithët të shpitë e freskët të në verë të të nërëft të ndimër. Gjithë të të përfejti sallallahu aleyhi sallam janë mirësi për e ja allahut për të zirët dëpyeteni Thumë me letës e lunë në jo me i dhin alim naim se le dhunë në mardin akshamit më pasë që dëpyeteni atë ditë për mirësit Në një për këtër mirësit dhe shmirsijet nga njët Se përsa Allah i madhëruar i ka dhen një ljut e përshinit nga njët dhe nuk e ka dhenë të mkot kër e ka dhenë pë dhe Allahu subhanahu wa taala ne ka dhënë minësinë, për të minësinë të rëndë që të shijes një njeri për dy arsye që kanë treguar te jetaret. Arsye e parë është një njeri me anë të saj të fuqizuar të jetojë për të udhëruar Allahu subhanahu wa taala, sepse po nuk hëngë det. Dhe arsye e dytë është që me anë të shijimeve të tij ushimi në dynjë. Në yje po bëj të krahasoj mirësinë që ka përgatitur Allahu në xhenet. Sepse nëse njeriu nuk do ta shijon në dunjanë, s'do kishte mundësia ta kuptonë dot se si është mirësia që ka përgatitur Allahu në xhenet. Nuk do kishte mundësi njeriu të, njeri të kuptonë se si është mirësia e Allahut subhanetauala nëse nuk do ta shijon atë ose një lloj të saj, sa do i vogël që krahasimi do xhenet. Edhe përdesë njeriu do pyetë këtë tregon që Allahu më dheuari ka mandosur disa kufi njeriu të ta e pandaj të të khani dhe pini dhe mosë të prani të qikor gjendin e profetit sallallahu alai sallam në lidim e të ngani do dhe, dhe shreta ishe shemu dhe mili arti që ishe shemu dhe shdëgje për e në tërgone ishe rrëdhjallahu anha të të familja e Muhamedi sallallahu alai sallam që ku kanë ardhë në medin e nuk kanë ngoh për tre, tre net resht rabu të tre net resht prej bukës tët dhe të të dhikë profetit sallallahu alai sallam dhe përderisa thonë nga Ngopur 33 të tregonuai që Ngopja 33 nuk është gje e mirë, sepse po mjë, ja allah, ti është e mirë, do të kishe vënë Allahu dëguar te ti sallallahu alaihi wasallam. Dhe përderisa profeti sallallahu alaihi wasallam dëzgoti vullë rrugë, kë tregonte nuk është e vlefshme, por është dëmshme për njeriu. Përndryshe, në thënë, profetis, allah, lisele, të them profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në një hadith në të cilin ai parlamention yjetuar për Ngopjet e tepruar dhe ka thënë Biri Ademi nuk kam bushën dhe një enë, në të keqës të sa barë kujti. Biri Ademi thot, nuk kam bushën dhe një enë, në të keqës të barë kujti. I me aftën Biri Ademi nuk kam bushën dhe një enë, në të keqës të shata, për të ruajtur, në, në fëshin e ti. Edhe nëse e ka të dëmëzdojshme, atëhere një të tretën të ambushim në ushim, një të tretën të lejë për ujë, në një tretën për të mafë është përësi profetike shumë më dështore në më thënë përësi profetike e ja, ahtë mund të quaj pa në dhe një për njëgri që shtërgohet që e të cilë e quaj një blu masë e wej ku e lezit e hadith që e njërzit të izbërtoni këto fjallë dhe shbëtoni për smundjeve e dhe dhe mbjulli dhe dhe shinspitalet dhe farmacipet sepse cilë për smundjeve gjivin njëve të vingar njërit në deprizon ngëzë ose ka rastin e lënie mamës. Në ditën 28 të bën të lësh shumë mamës në zgsmurën. Edhe meshtari është i njëjtu haj. Domethënë deri në një kufi që ai domun ka nevojë të ngrihet në ushqimin në moment ku ai e ndjen veten që nuk është ngopur akoma. Domethënë meshtari që ka treguar dietare të çështës ngopjes dash i njëjtu haj ku ai ndihet i uritur. Edhe dhe të haj deri në moment të ai thotë Kam mundja, un po do har alma. Për të rrugëti mi po shkon te haza e albasëri, shkon te haza e albasëri po. Haza e albasëri bëu me hajt hambash. S'i themi ne shqip alguj, do nuk e kuptimun. Urdhro, hajt hambash. E doti personi kam ngëvollai se nuk kam konfuz më. Uthurit haza e albasëri, subhanallahu wa bihabat entai deiz, në at pikë se nuk kam nuk kam konfuz më. Habeti ta do vë gjatë. Në më nishëja dhe asyja është se nga në tepërt e dëmton trupin në një jut sikur se e dëmton edhe shpiritin e ti edhe një nga hadithet më të frikshme në lidhe më qëshën nga njët se shadithet të cilë e të rësumëton se në manë e rëdhjë Allah se profetis s.a.ll. ka thën ata njëre të cilët ngopën më shumë në dy nga janë ata të cilët dëurit në më shumë në ditë në gjukimit Fot, ata njerëzit të cilët ngopën më shumë në dynja janë ata të cilët do uriten më shumë ditën e gjykimit. Mendoje pak në një ditë që është gjatë 50,000 vjet, një njeri ka nevojë për një gotë ujë, për të shuetur etin e dhyrë, ka nevojë për një copë bukë, për të shuetur ndetin e bargëve të dhyrë nga uri e madhe, të kaputur rrin në këmbë dhe pres në llogarinë për 50,000 vjet. Ata të cilët ian goku ndjenja do ujtën në naher çka ka thënë profeti sallallahu alejhi salam. Në këtë jetë edhe në hasarë vështirë god men do pak njerëz viton në një ditë sa 50000 vjet që ndrojnë kam, thot, po një enkja, në kamp bot, po kputen qafat në një hije dhe u digjin bashkë me uria. Shikojve në tëm se ku janë lidhë me këtë hadith që ka thënë profeti sallallahu alejhi salam. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi salam ka treguar në një moment i sallallahu alejhi salam të fort, njerëz të më të qindë umatit tim janë ata të tiri të tirit ushqehen me mirësi. Hanë shumë loje ushqimesh, dhe eshin shumë loje robash, edhe flasin me fjalë me ndimatësije. Në jetë të shëtë dëku në finë keramë, në në që flasin me fjalë duke në duke në sikur janë të mëdhejt, në duke njërë mëdhejt se sa që në të vërtet. Dhe dy shëtë i zisakë. Tërgohëm, këta njërë më të këshitu me ditë. Të si e tyre është që ata hanë në këto dhe formash. I bëjë të lojgjënë për mburje, hanë shumë lojë vëshimësh, i mburjënë bashkët e tyre, nuk lënë vend për marë fryën, nuk lënë vend për qëndë të shkathët, por gjithjeta tyre është në ngranje dhe në kënejësi dhe dynjansë. Gjithë shumë të së më tonë nga dëllabin omevi, se një personë, shoqë profeti sallallahu alaihi wasallam edhe hamete edhe bati hatë edhe goftin sepse po kërkoj duke uksinë dy lloje që njihet është dua lloj i parë uksina ku njeriu harh ulë dhe e nxjerrat gazrat që kanë nga bargu zë është një tjetër që njeriu mund të ripa buqpara goftin dhe kjo është në smundje është spok që e dha Allahu për të të njerëzve bë dallimin me këtë ai kura Allahu është promov di ka me të lëje edhe dytë është kur është nga ngarë tepurt edhe kërë voksiru kërë personi i tha profetis F.A.S. ndaloj e voksime në tënë në personë. Në njëri të ndaloj e voksime në tënë në sepse njerëzit të cilët në gopën në shumë të janë, janë ata që dhe u rritën më gjatë ditën e kjametit. Dhe kërë hadit është sakt. Ka të reguar imam Mawazi të reguar për imam Ashmedin. I shte profesorit imam Ashmedin, kërë ishtë nëzën si imam Ashmedin. Tot për Imam Ahmedin kur kujtohej vdekja, ato thotë e meli lot Imam Ahmedit, po kujtohej vdekja. Dhe pashte, pashte frika më ka ndaluar të ngrenë dhe të pije ujë. Frika më ka ndaluar të ngrenë dhe të pije, domethënë kur kujtonë vdekjen, frikën atë që takon që domethënë ditën e takimit me Allahun subhanuhu te ala, patën u hi ai bukë nuk i pije me ujë. Ndërsa Në më dhënë gjendë e jo nësot të vërë dhe është e ne Një vërë dhe që nuk i kujtojmë të to Por edhe kujtojmë ato nuk njëkojmë të këne Asë sandikimi që bëjmë i lingona Kërë në hyrpë në trupin e njëri u sëpare Nuk njëkojmë të gjërë kërë në kujtojmë Më medë dhe kërë në hëmbuf Asë nuk në nëmëzitë si ne dhe Lenin e ushimit nga frika oma Dhe këtë regonët Dhe këtë jo mund vërtet është një gjë që, që duhet ta shtui ju në çaj, siç ka thënë një profesor lehtë, por nëse nuk vjen çajshët, kur ti dëgjon këshillën e Allahut, atëh çajet, sepse zemra jote është ngurcuar dhe çaj po ngurcin zemrën se të karon ty. Kur ti nuk vjen çajshët për këshillën allah, e Allahut, atëh çaj vetëm do në të të ka vdekur. E shozi i dytë i Muhamedit, thotë thot, më kanë dalur frikë thotë nga nënën e tij. Kukujtoz vdekje thot, "Muajm dukë çdo gjë të njëa pa lër fare." Edhe vetë ushqimi thot, "Ky është ushqim, ky është ushqim, domethë ushqimi njerëzit që kesh më mirë, kjo është kështu, kjo është kështu. Ky ushqim, ky ushqim, kjo është rrobë, kjo është rrobë" thot. Edhe këto janë ditë të parkta të dynjësut, edhe u thot nuk barazoj me varfrinë anjë. Domethënë Muhamedi e përfon devaprimën e çdo gjë tjetër. Ajo do të thonë, "Nuk bazo në varfrin, ah, një tjetër, gjithë, të e dyjaje, më punë tjetër." Por mua varfëria është më e gjatë. S'thejë largon një ndryje, bëhet ti musliman me njerëz me krijesat, por ti ti lidh vetëm me Allahun e mëdhëruar. Më di në momentin e tosh të, jo zot ditë më, erdhin e dyja, thoshte unë nat ditë, thoshte që nuk kam as ti lek nxhet unë më i gëzuar se kort. Subhanallah, sot që kula da, kur njeriu ka lek nxhet më i gjithëshëm ndje të knajqë, këzuër, ka të që kanë gjepë, ndje të kanë e tijë. Si. Ndërsa njerës e dikur ishën nërëzidur ku këshën para në gjepë dhe të gzuër, ku në të nuk ishin, se përse ishin të rehatuar për i dynjas. Kërshënë, këtë të regon të ndimin e majhë që kanë gjemë në të të të të të tërre. Shikoni këtë dhe se shfarë të regon në abzullab në Adi, ishte shërbetori abzullab në Omeri të, të Rabjalanu, i dhe Shalama Nomej, dhe i të kaftë një dhurat. I dhe kaftë një dhurat. I dhe i dhurat, dhe i dhurat, kjo të gjëvarish. Gjëvarish. Nomej, pjo shë arabisht, pjo shë arabe. Abdulej Nomej, shëtë në një në shëtë, shëtë, shëtë më dhurat. Abdulej Nomej, që isha arab, pura arab. I dhe të gjëvarish, i dhëtë gjëvarish, janë ato të të cilat përdojën për të tre të rrëshimin. Edhe i dhe i dhurat, A do mendojë do un kam 40 vite që nuk kam gërë ndonjëherë që ta ngop barkun ti, kështu që nuk kam nevojë të, të tre dhëshime do. Do të them po i sigur po i dëgjojni që këto i duhet të di që mush barkun me es drekdash që të shkoj të zblokoj atë. Më ndejësh vetë që ka gjë që ka të bllokuar. Ai ka nevojë të të përdorë të zblokoset. Kur dëni një person që rrit 40 vite pa në bukë nuk ka nevojë të përdorë atilla. Faleminderit. Tregon Sërd, tekstori e një grup dietarëve e pyet një lom rrug, një person i cili ha një herë në ditë, çfarë punën? Thotë, so, "Ky është për sëddidin, për njerëz të thatë. Do të ndrym gradën e buvegës, si, si më sill. Jo ka ndrym buvegë thjesht, do të ndrym gradën e së dietës, si quhet njeriu më i afërt tek Allahu së pamatale." Edhe i thon, "Po çesën e zaharëën e një tip person?" I thotë, "Dhe është për besimtarëve, më prapësh mirë. Edhe po çesën e zaharëën e ditë. Atërë tha, po qësa të rëndit, fojnë familjës vetë i, I nërtojnë një lukë. I fojnë një lukë, jo e dhe për drujë që përdojnë kapëshë për të hanë bukë. I thotë nërtojnë një lukë më mirë, që ta këta të ju në në altë kharë. Që që thotë Ebu Hamze Sukkeri, ka qenj në bërë djetarë, thotë, thot, thot, kam 30 djetët që nuk në gopëm. Kam 30 djetët që nuk në gopëm, vetë të më nësë Do hafota se katuta ka le ushim para miu se do një vose do të ngom për dëf, për dëfërand për për hitnikut. 30 ditë si në ngopje. Po në lali sot ishte dietave të ndshunta, po një fjalë dleshme që ka treguar më në Shëpiu në lidhje me çështjen e ngopjes, po nuk jam ngopur sot që për 6 ditësh. Sepse ngopja ta rëmbon trupin, ta ngurçon zemrën, ta largon zëuarsin, thil si djumin edhe dopton njeriu me durim. Domethën sikur sa dëm tregon Imam Shafiu për lopën. Domethën një balbuk, të cilën ti e sheh edhe për 5 minuta, të ndadon me gjithë përmirësimin e dhajra, të cilat domethën pamërtia e ty ndihit që këtë dënja para herën. Që këtë do vjen edhe para herën. Pastaj pasoj përmirësimin e dhajra që pengjithë Allahu për këta njerëz më herët. Kjo domethën as për vera që ka treguar të, të dhjetar. Pastaj nuk e fundit e një rionës e ha, ku të dhe të qëjë të ushim? Normalis që në bajë të të qëjë. Fundit i ushimit ha, në dhe në bajë, në dhe në bajë dhe kaqë. Që të regohë që ka që që në dihetarit e që vështë dhe u të të të taj. Këshë një shërbetore që i shërbente, edhe i thote shërbetoreja ozëtërri, që të të gëtu një ushim, ishë një mej ushim i mirë që e preferonë të ta. I dhe të për mirë, të përm Ja kjo tortë dushim, bashin gatuan i thotë ky familje filani thotë ata janë i vetim. Si dinin, si dihen ata? Si janë? Ja, nuk kanë më mbrojtësi, i thotë papa janë mbrojtësi. E vonë rkohshim që më bëjmë mund të çaj aty. I thotë gol, tigël ke kashkollë, diku don më ke shumë, shumë kohë që s'ke s'ke provon këtë ushim. I thotë ai, po shesë të mund, ojetu shi më tyre, ne kanë të kollajohen, m'u dheu ngelet mua ndërsinë të ha vetë do të çem bajoj. Ufton të pa çajësimi që i bën atë vetë të tyrë. Tash njerëz do vërtet, njerëz njerëz të zgjuar, të cilët i kishë buftuar me të vërtet thelbin e jetës, thelbin e çështës. Kishë kuptuar që thelbi i çështës një gjiti është që njeriu ta përdorë mësinë e Allahut për të arritur kënjesin e tij, dhe jo thjesht për të arritur kënjesin e vetës së tij, edhe ato kënjesit tropore të si cilat janë të ngjashme me këto të kafshëve. Ka thënë orbit ibn Omer, tot do rri ngjarë në ditën e gjykimit, tot nuk ka më të uitur se në ditët, dhe as motë edo se në ditë. Prandaj do të kush jep për të ngrënë për hir të Allahut, Allahu do ta ushqejë. Dhe kush jep për të pirë për hir të Allahut, Allahu do ia gjegë ti për të pirë. Dhe kush jep gjithashtu për të veshur, I vesh njëzëve, i përroba njëzëve, Allah s.t.a. do të vesh e të nabdit. Njithashtu, një për dëbive që ka mos nërënje e te, për tës mos te primin në nërënje, është e që ka të reguar gusuleimanet Behrani, që të i thot, thot, shpirti njëri uskururitet, dhe jetet, pastrohet, edhe zemre e ti bëhet me but, ma afra Allah s.t.a. Dhe në të shpirëti ngopët, mënë trupin njëri u dhe ngopët, atë të kaneci në vetë, atëherë a i thotë të verbohet dhe nuk është shikon të vërtenën dhe ashtë, nuk është përpicit për të aghirët të kathurim Allah s.f. Thotë për nukajim Allah më shëroft, thotë të primin në ngrënje është një prej shkashjeve më kryesore që e qërë njërin të kekeqëja sepse të primit në ngërënje i lëviz gjimëtyrën për të gjunafët. I rëndonë ato në bine nda i Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe mjaftojnë këto dytë këshia, mjaftojnë dhe dytë këshia, thot, vetëm për sotë qashtë, vetëm për sotë qashtë në të primit në ngërënje, mjaftojnë dhe dytë këshia, janë këshia shumë vaja. Thotë, dhe sa e sa gjunahe ka në ardhë për shak të të prim ësa e sa punë të mira ja lënë, thot, përshak të, të njëtë të cështje. Pra ne, thot, ku shruhet për të keqës të barkët të ti, a i e shruhetur për një të keqë jetë madhe, edhe shejtari, thot, nuk e sundon të njerim, dhe nuk e drejton të të të dhejre i sa i të ambushi barkën e vetë në ushtim. Thot, Bilal ibn Saad, një për djetarëve, Emi kësjellë pothuajse një person ose pothuajse disa njerëz mund të jenë të gëzuar, por ata janë të humbur, të humbur tek Timi Allahut. Në njëri prej tyre thotë mund të hajë, mund të pijë dhe mund të qeshi, por ai është shkruar në librin e Allahut se ai është prej banorëve të dëmartë. Do thënë, po qoftë një njeriu më vërtet do të meditojë domosdoshmërisht për veten e vetë se ku mund jetë, çfarë gjë ka për të lëgëzuar orëksin ebellë ka për të larguar atoja epshin e të ngrahtë që s'do na lejohesh të qulim të tillë, sepse në të vërtet e çon njeriu deri në shkatërim. Ai si zgjaton shka edhe një prej të lehtë dhe thot kush ha shumë, ka për të pirë shumë, ka për të thur shumë, ka për të punuar shumë. Nuk është e vërtet. Qëllimi i njeriu në këtë jetë është ai që ai të arrijë Mirësij në Allah madhurur dhe madhur së të të t'ilis, a i t'adhurur e Allah s.a. Panet dhe Profetët të të në ka të reguar në ka të reguar theshbin e gjithë mjësive, të t'jilë dhe po t'i kere njeri ju, në një ditë të vetme, a i është një sëtë cilë me shenë një mërët të t'unjas. Thot, kush gëzihet i sigurës në vëndë valimin e ti, i shëndosh në trupin e ti, dhëmë, nuk është smurë, edhe ka ush Por të do të shmojësi sikur i jesh zhgumbulluar gjithë dynjaja me çka bën ataj. Domethën kush ka sigurinë, nuk është nuk është i fiksuarshmi ne vetë. Është një shëndetsë, nuk është i të smur. Edhe ka ushqimin e ditës. Por të është një zë si që po më bën dynjë ka çdo gjë. Pse? Sepse të njeriu më ti nuk e di, mban njeriu vetë. Fjeti keve në ditën e sotme, po qoftë njeriu jeton për sot. Atëherë to i mësoj. Për që se jeton për shumë vjetë, atëherë nuk i me afton gjithë bërgjajë. Gjithë man të ahmaja njërë ju të shmerë madhe, se sa ajo është i nevojitë njërë ju të dy njërë. Që dhëtë Hasan el-Basri, Obamu Shiraft? Të regon dhe më dhënë gjendin e tyre që ka qenë për para ti. Dove, Hasan el-Basri ka qenë për tabininve, edhe ti ka qenë gjendin e tyre dhe prapa i, Ai filozofi qorton ata bashkëqësi të tjerë thonë, "Ti si ka që gjendë aty që ka gjë me para nesh." Thot Pasha atë në dorë të tjetër dhe shkysh dinjtë. Unë kam kam takuar disa njerëz thot të cilët nuk urdhëroni për dëtu ushim. Do nuk shikosh binë ty të të shgojë atë duk fshu duk fshu duk fshu thot. Po ti vjen të shka për para hante. Po nuk i vinin, hesh, nuk flet për para. Edhe nuk do të dëgjonta ash ushqimi i nxe apo i ftohtë, dhe nuk do të dëgjonta se po flin tok, po në tokë apo flin në krave. Nuk do të porrin të dësturoj diçka, por nuk kishte dësturoj asgjë. Vendos te diçka, domoshem vendos te dorën e tij thotë, nën kokën e tij thotë, nuk kishte nevojë për plastik, edhe pandeve ngrihej ndarë dhe falje për Allahun subhanetale dhe kshu i gji ata thotë, duke luthur, dhe më dhe më dhe i lutur Allahun molli që të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Domoshem ky është helbi. Helbi është të futosh Por që të shpëtosh edhe të fitosh kënë e sinë Allah s.t. duhet të njoshë Allahun dhe të punoshë. Mirë për po që ti të punoshë, duhet që ti esh i forë në trupin tëndë dhe të rupi jo të ti gashë për, t për t të këryrë të gjëra. Edhe trupi jo të nuk mundi ti gashë për të këryrë të gjëra, dhe të ti paste dhe i kulluar për i teprimi të ushimeve të cilat e dopsojnë të dhe shkaterojnë dhe e lergojnë me në smërinë për të këryrë punë mira. Më nderuar, kjo është një anë e problemit të çështjes së ngjarjes. Normalisht njeriu del në, në disa raste edhe në anën tjetër, që është ana tjetër e problemit ngjarjes. Disa njerëz ku i dëgjuan këtë lloj lajmesh ose të tove argumentesh thonë atë do të le të bukun fare. Për fillim duke lënë bukun, e lanë, lanë, lanë, lanë, lanë dhe sot u bsqon fare dhe nuk kishim mundësi ta kryej në adhurimin e Allahut duke me nduar se uria është adhurim. Në të vërtet që uria nuk është adhurim në vëtë vete, por qëllim një është njëri unë të hajë, a i të a i shifort, dhe të largot në teprimi, dhe gjithashtu në të kundet, moseli mangot dhe i të të të smunit, sepse lenja mangit të shtu është mundje. Disa njërët me nduar, disa njërët me nduar, se lenja e ushime e qishme është prejfesë, por profetisë, ka gënë ushim në qishme, ka ngrënë mishin, ka ngrënë ambërthirat, ka ngrënë hurmat, ka peqëshumshin, nuk kishte diçka që ai nuk nuk e hante. Por ai nuk e teprodhson Allahu xhe subhanehu ve te selam. Gjithashtu edhe shokët e tij radiallahu. Domethënë qëllimi është ku lefratim për çështën e ngrënies, nuk është një urtale ushim mirëfare, sepse kjo nuk është për fe. Sepse Allah ka thënë kulu wash rabuhal de pive. Por mos e të kroni Domethënë qëllimi është njeriu të jetë të kalojë në gradën më e i e ka të lartë. Për çdo lloj mëdhruar, ka vendosur të llojë jepshit të njëjut dëshirë për në nërën, në në cilës a i të ngroën në anë të ciles ai truaj jetën e tij. Edhe kjo do jetë domethënë rregulli i përgjithshëm të cilën do cilë të do përdoret në shumsinë në smundin e cila duhet të kuruohet me çështë të ardhshme. Kur flasim për një prej këtyre problematikeve, po ta shikosh çfarë është ngëni. Në dhe do të thashë për njëron, u thashë për njëron tjetër, dy treme, disa apo të po disa lëmë. Edhe gjithmonë qëllimi është i njëjti, shkojnë mes. Nuk është një qëllim i njeriu ta zhduk i fare këtë lloj, domethënë dëshire, por të zhduke ai domosdoshmëri njeriu. Përna qëllimi është i njeriu madh këtu që kam thënë, shkoj tek mesatarja, nëse është për ty që të po, dhe nëse është për ty që mesatarshë falënderoj Allahun e madhuar, të vazhdoj këtu i gjej edhe nësër është për e të tyre të lehen shumë manje dhe, dhe shkateren e shkateren trupin e vetë të këthajatë me sotare dhe të hajjë aji se ka nevoj për të kryrë adhurimin Allah. Po të qikosh sufisët të cilë të mund pretendojnë adhurimin Allah, e keshë kuptu e të qërshti me nga një dhe dojnë me sërënjën tjetër aji se këllua në mund të lehen aji se për të shikojnë po të, të, të, të të të të të të të të të të të të Ajta që çej çonë shubër tyre që nuk ishin të Zotit kryenin namazet e harra pa gjonen e Ramazanit në mos ngernë duke menduar se me anë të kësaj ata audhurin Allah subhanahu wa taala for nuvutorin sa ata në vend të binin të lëgje, madhruar, në gjuna me të lëjeje fë sallojmë dhëruar në pajjësi ka urdhëruar që njeriu të hajë që të mbaj shëndetin ngjall me anë të të cilit ai audhur Allah subhanahu wa taala Kështu që njëri du tjetë dh të këmesatarja, dhe mesatarja që samë është që njëri du të hajë kërtit i uritur dhe të ngrijët në buka në ushimik për parës të blokat. Edhe më idealja e shënë që ka tërgohë Profetis Fana Vansër në fadisë, një të reta për ushim, një të reta për ojë dhe një të reta për të marrë fundi. Edhe shëjtani, se fundi, shëjtani nuk mërzitit se të shparë Problemi hap një njeriu. Për të arritur mëshë është njëriu pa dërm një jasotare. Po gjithëzë shikon te njeriu dëshirë për nën, aty i ja shton më shumë dëshirë për ngëjëta të korrë. Dhe në të shikon tek ai dëshirë për mos nën, i ja shton më shumë dëshirë për mos nën që ai ta lejmëndet dhe e arritur për të arritur as të jetë mëshotare, do të çoj tek devjimi i çoft majta të djalos. Ne nomalishojmë që mëshotaria është ideale dhe Masë jo arriqme në qita razët, po njëri ndër të përpijgjët, ta pro vë të kajon, në Allah së përnën të ala shahin, si njëpë sukses njëri ndër, usë Allah në madhuruar, që në bëjë për e tyre të cilët e flasin, dhe cilët flasin edhe dhe brojnë, për e tyre të cilët digjojnë edhe në zbëtojnë, Allah në shmërrejtë në njërë gjithër.